Я пишу ці рядки під великим емоційним стресом. Я втік звідти і тепер сиджу в літаку, який летить назад до Нью-Йорка. Я не маю ані найменшого уявлення про те, що робитиму, коли прилечу туди. Мушу зізнатися. Спершу я відчував благоговійний страх, дивлячись на картину міжнародного симпозіуму вчених і дослідників, які зібралися, аби обмінятися ідеями. Тут думав я все відбувається по-справжньому тут не буде тих стерильних дискусій які виникають у коледжах тому що тут зібралися люди які перебувають на найвищих рівнях психологічних досліджень та освіти вчені які пишуть книги і читають лекції найавторитетніші люди у своїх галузях якщо не мориш трауз люди звичайні які працюють на межі своїх здібностей то і з іншими Історія буде інша, думав я. Коли настав час обговорення, Немур повів нас через велетинське гігантське фоє із його важкими бароковими меблями та довжелезними покрученими мармуровими сходами. Ми стали просуватися вперед, поміж дедалі густішими юрмами потискувачів рук, кивальників головою та роздавачів усмішок. Інші професори з університету Бекмена, які прибули до Чикаго лише сьогодні вранці, теж приєдналися до нас. Професори Уайт і Клінгер йшли трохи праворуч і на крок позаду від Немура і Штрауса, тоді як Берт і я завершували процесію. Ті, що стояли, розступалися, аби дати нам прохід до великої зали – і неймур махав рукою, підкликаючи репортерів та фотографів, які підходили, аби почути з перших вуст про дивовижні події, які відбулися з дорослим, що затримався у своєму розвитку впродовж останніх трьох місяців. Немур, очевидно, поширив передчесні публічні повідомлення, деякі психологічні доповіді, що були виголошені на симпозіумі, вражали уяву. Група вчених Заляски показала, як стимуляція різних частин мозку спричиняла помітний розвиток навчальних спроможностей, а група з Нової Зеландії позначила ті частини мозку, які контролюють перцепцію і затримку стимулів. Але були і доповіді іншого виду. Дослідження – Целерманом різниці у тривалості часу, потрібного білим пацюкам для подолання лабіринту, де кути згладжені, а не гострі? Або ж доповідь Ворфельса про залежність реакції резус від рівня їхнього інтелекту? Такі доповіді, як ці, сердили мене. Гроші, час та енергію марнували на детальний аналіз тривіальних, а й по непотрібних проблем. Берт Мав слушність, коли похвалив Немура і Штрауса за те, що вони присвятили свою діяльність чомусь важливому і напевному, а не малозначущому і очевидному. Якби тільки Немур ставився до мене, як до людського створіння. Коли голова зборів оголосив, що зараз будуть зроблені доповіді дослідників з університету Бекмена, ми перенесли свої стільці на платформу за довгим столом. Гелджернон у своїй клітці сидів між Бертом і мною. Ми були головною окрасою вечора і повсідалися. Голова проголосив вступну промову. Я чекав почути від нього приблизно такі слова. «Леді та джентльмени, не проходьте повз, ви ніколи не бачили нічого подібного у науковому світі». Миша і кретин стають геніями просто на наших очах. Проте він сказав інше. Наступна презентація не потребує вступу. Ми всі чули про дивовижне дослідження, здійснене в університеті Бекмена і спонсороване грантом від фонду Велберга. Відбулося воно під керівництвом директора департаменту психології професора Немура у співпраці з доктором Штраусом із нейропсихіатричного центру того ж таки університету. Немає потреби казати, що цієї доповіді ми всі чекаємо з великим інтересом. Я передаю керівництво симпозіумом професорові Немору і доктору Штраусу. Немур граційно кивнув головою – відповідаючи на привітальну промову, і тріумфально підморгнув Штраусові. Першим промовцем з університету Бекмена був професор Клінгер. «Я почав дратуватися. А ще помітив, що Елджернон знервований димом, бурмотінням, незвичною обстановкою і почав гасати по клітці. Мене опанувало дивне бажання відкрити клітку, і випустити його назовні. Це була абсурдна думка, радше сверблячка, ніж думка. Я спробував знехтувати її. Та слухаючи стереотипну доповідь професора Клінгера порівняння лабіринтів із лівосторонніми поворотами і з лабіринтами, що мають правосторонні повороти, я спіймав себе на у тому, що граюся з механізмом, який замикав клітку Алджернона. Незабаром, перш ніж Штраус і Немур почнуть розповідати про своє епохальне дослідження, Берт мав прочитати доповідь із описом процедур і результатів розвитку розумових здібностей та навчальних тестів, які він вигадав для Елджернона. Після цього мала відбутися демонстрація того, як Елджернон розв'язував проблему пересування у лабіринті, аби заробити собі харч. Це було те чого я ніколи не міг терпіти. Власне, я не мав нічого особисто проти Берта. Він завжди був зі мною відвертим, набагато відвертішим, ніж інші. Та коли він описував білого миша, якого наділили розумом, він був таким само помпезним і штучним, як і інші. Так, ніби хотів приміряти на себе мантію своїх вчителів. Я стримував себе більше із дружніх почуттів до Берта, аніж із якихось інших міркувань. Якби Ауджернон вибіг зі своєї клітки, це перетворило б симпозіум на хаос, а це, зрештою, був для Берта дебют у гонитві до академічного вдосконалення. Я тримав палець на засувці дверей клітки, і коли... Елджернон стежив за рухом моєї руки своїми рожевими, схожими на цукерки оченятами, я був переконаний. Він знав, що в мене на думці. У цю мить Берт взяв клітку, аби показати її публіці. Він пояснив складність замка і яких зусиль вимагає розв'язання проблеми щоразу, коли двері треба було відчинити. Пластикові засувки падали кожного разу на місце по-різному – і миш мусив їх контролювати, тому що підіймати їх треба було в одному порядку. У міру того, як зростав розум Елджернона, швидкість розв'язання ним проблем скорочувалася. Це було очевидно. Але потім Берт повідомив щось таке, чого я не знав. На вершині свого інтелекту Елджернон став змінювати поведінку. Іноді Згідно із доповіддю Берта, Елджернон взагалі відмовлявся працювати, навіть коли був явно голодний. А бувало, що розв'язавши проблему, він замість одержати харчову винагороду кидався на пруття своєї клітки. Коли хтось із слухачів запитав Берта, чи думає він, що хибна поведінка миша прямо спричинилася зростанням його розуму, Берт ухилився від прямої відповіді. «Наскільки це стосується мене, – сказав він, – немає достатніх доказів, які підтримували б це припущення. Тим більше, що існують і інші можливості. Не виключено, що як зростання розумових можливостей, так і хибна поведінка на цьому рівні були спричинені хірургічним втручанням, але не обов'язково це є функцією одне одного. Можливо також, що хибна поведінка є природженою властивістю Елджернона. Ми не виявили її у жодної з інших мишей. Але разом із тим, жодна з них, яка досягла високого рівня розуму, не втримувала його так довго, як Елджернон. Я зрозумів відразу, що цю інформацію приховували від мене. Я підозрював причину і був роздратований. Але це роздратування було дрібницею поруч із тим гнівом, який опанував мене, коли вони почали показувати фільм. Я навіть і не підозрював, що всі мої ранні виступи і випробування, здійснювані в лабораторії, знімали. Ось я побачив себе за столом поруч із Бертом, спантеличеного і з відкритим ротом, коли я намагався подолати лабіринт за допомогою електричного стилоса. Щоразу, коли мене було струмом, Вираз мого обличчя змінювався на абсурдний погляд із широко розплющеними очима. Але потім на моєму обличчі знову з'являлася ідіотська посмішка. Щоразу, коли це траплялося, публіка реготала. Це повторювалося знову і знову. І кожного разу картина здавалася їм кумеднішою, ніж раніше. Я переконував себе у тому, що це не пустопорожні розявляки. Це вчені, які шукають істинне знання. Ці картини не могли здаватися їм кумедними. Але коли Берт впіймав настрій публіки і почав додавати свої жартівливі коментарі до фільмів, мене стали навідувати лукаві думки. «Буде ще кумедніше», – думав я. «Коли Елджернон втече зі своєї клітки», і я побачу, як всі ці люди попадають навколішки і почнуть ловити його руками, намагаючись схопити маленького білого метушливого генія. Але я опанував себе, і на той час, коли на трибуну піднявся Штраус, мій імпульс минув. Штраус переважно говорив про теорію і техніку нейрохірургії – детально описуючи, як перші дослідження контрольних центрів розподілу гормонів дали йому змогу ізолювати і стимулювати ці центри, водночас усунувши гормон-інгібітор, що створював частину кори. Він пояснив теорію блокування ензимами і перейшов до опису мого фізичного стану до та після хірургічного втручання. Фотографії? Я не знав, що їх було зроблено. Були поширені у залі, їх коментували, і я міг бачити по кивках голови та усмішках, що більшість людей погоджувалися з ним у тому, що пустий ідіотський вираз обличчя йому вдалося перетворити на жвавий та розумний погляд. Він також детально обговорив подробиці наших терапевтичних сесій, а надто… Зміну ставлення до вільних асоціацій на Кушетці. Мене описували як частину наукової презентації, і я сподівався, що мене виставлять як експонат, але вони говорили про мене як про новостворену річ, яку її творці показують науковому товариству. Ніхто у цій залі не вважав мене індивідом, людським створінням. Постійне зіставлення Елджернона і Чарлі, Чарлі та Елджернона, не лишало жодних сумнівів у тому, що вони думають про нас, як про двох експериментальних тварин, які не існували поза межами лабораторії. Але незалежно від мого гніву, я не міг позбутися відчуття, що тут щось було не так. Нарешті настала черга Немура. Він мав підсумувати усі досягнення як керівник проєкту і виступити у промінні слави як автор блискучого експерименту. Це був той день, якого він чекав впродовж всього свого життя. Він справляв гарне враження, коли стояв на платформі, і коли він говорив «Я ловив себе на тому, що киваю головою», підтверджуючи речі, у правильності яких я не сумнівався. Дослідження, експеримент, хірургічне втручання і мій подальший ментальний розвиток були описані у всіх подробицях. Він щедро прикрашав свій виступ цитатами з моїх звітів. Не раз мені довелося чути, як зачитувались перед цією публікою дещо персональне або дурне про мене. «Слава Богу, у мене не стало розуму записувати чимало подробиць про моє спілкування за лісою і про своє інтимне життя». Потім в одному місці своєї доповіді він сказав «Ось це». «Ми всі, хто працював над цим проєктом в університеті Бекмана», Вельми задоволені, знаючи, що нам пощастило, виправити одну із помилок природи і завдяки застосуванню нашої нової техніки створити високорозвинену людину. Коли Чарлі прийшов до нас, він перебував поза суспільством. Він був сам один у великому місці, без друзів і родичів, які подбали про нього, без ментального спорядження, без якого неможливе нормальне життя». Ніякого минулого, ніякого контакту із теперішнім і жодних надій на майбутнє. Можна стверджувати, Чарлі Гордон реально не існував до нашого експерименту. Не знаю, чому мене так розгнівало те, що вони думають про мене як про нову монету, виготовлену у їхній особистій скарбниці. Не знаю, але я певен, це було відлунням тієї ідеї яка виникла в куточках мого розуму, відколи ми прилетіли в Чикаго. Я хотів підхопитися на ноги і крикнути кожному, що він йолоб. Я людське створіння. Я особа із батьками та спогадами, з історією. Я існував до того, як ви завезли мене до операційної. Водночас десь у розпеченій глибині мого гніву виникла думка, яка... «Стривожила мене», – коли говорив Штраус. Вона навідала мене знову, коли Немур підсумовував результати їхніх досліджень. Вони помилилися. Звичайно ж, вони помилилися. Статистична оцінка періоду необхідного, аби довести перманентність змін, спиралася на давніші експерименти у сфері розумового розвитку та навчання, на періоди, притаманні нормально тупим або нормально розумним тваринам. Але ж було очевидним, що вичікувальний період має бути продовжений у тих випадках, коли розум тварини було збільшено вдвічі або втричі. Висновки Немура були передчасними. І як для Елджернона, так і для мене просто треба більше часу, аби переконатися, що зміни залишаться». Професори припустилися помилки, і ніхто її не помітив. Я хотів підхопитися на ноги і сказати їм про це, але не зміг поворухнутися. Як Елджернон, я відчув, що сижу у клітці, яку вони збудували навколо мене. Тепер вони проголосять час запитань, і перш ніж мені буде дозволено пообідати – «Я муситиму розважати це високодостойне товариство». «Ні, мені треба забиратися звідси». У якомусь розумінні він став результатом модерного психологічного експериментування. Замість оболонки зі слабким розумом загрози суспільству, яке мусить боятися його безвідповідальної поведінки – «Ми тепер маємо чоловіка, наповненого гідністю та чутливістю, готового посісти своє місце як достойний член суспільства. А тепер я хочу, аби ви почули декілька слів від Чарлі Гордона». Чорти б його забрали! Він не розуміє, про що говорить. Висока хвиля обурення накотилася на мене. Я зачаровано дивився, як моя рука... Почала рухатися незалежно від моєї волі і відкрила засовку на клітці Алджернона. Коли я відчинив дверцята, він підвів голову і подивився на мене. Потім обернувся і вискочив з клітки та побіг по довгому столу. Спочатку він загубився на дамастровій скатерті, біла пляма на білому тлі, Аж доки одна із жінок, які сиділи за столом, не заберещала і не підхопилася на ноги, відкинувши свій стілець. Біля неї перекинулося декілька гликів із водою. Далі Берд закричав «Елджернон втік!» Елджернон стрибнув зі столу на платформу, а звідти на підлогу. «Ловіть його! Ловіть! Ловіть!» хрипким голосом ввалав Немур. Публіка, розділена своїми намірами, перетворилася на хащі рук та ніг. Кілька жінок, або непричетних до експериментальних досліджень, спробували вилізти на нестійкі складені стільці, але інші, котрі погналися за Елджерноном, позбивали їх на підлогу. «Зачиніть двері! Зачиніть задні двері!» – крикнув Берт, який знав, що в Елджернона вистачить розуму пробігти в тому напрямку. «Втікай!» – почув я власний голос. «Біжи до бічних дверей!» «Він втік крізь бічні двері!» – повідомив хтось. «Ловіть його! Ловіть!» – благав Немур. Натовп ринув з великої зали в коридор. Гелджернон мчав застеленим килимом-вестибюлем, організувавши веселе полювання. Потім він шмигнув під столи у стилі Людовіка XIV, пробіг навколо пальм у вазонах, вгору сходами, завернув за декілька кутів і знову вибіг на сходи. Але тепер він побіг ними вниз, вибіг у головне фоє і приєднався до гонитви інших людей, яких він проминав. Дивлячись, як юрми людей гасають туди-сюди по фоє, ганяючись за білим мишем розумнішим за багатьох із них, я відчув ні з чим незрівняну втіху, якої іще ніколи не переживав. Смійся, смійся! пирхнув немор, який налетів на мене. «Але якщо ми його не зловимо, то весь експеримент опиниться під загрозою!» Я підняв великого кошика із сміттям, вдаючи, ніби шукаю під ним Елджернона. «А ви знаєте, що припустилися помилки?» – запитав я. «І можливо, тепер немає значення, зловимо ми його чи ні?» «За секунду!» Із півдесятка жінок з вереском вибігли з жіночої туалетної кімнати, притискаючи спідниці до ніг. «Він там! Він там!» – кричав хтось. Але на мить натовп чоловіків нерішуче зупинився перед написом «Кімната для леді». Я першим перетнув невидимий бар'єр і увійшов в священні ворота. Елджернон сидів на одному із умивальників, дивлячись на своє відображення у дзеркалі. «Ходи сюди», – сказав я. «Ми вийдемо звідси разом». Він дозволив мені взяти себе і покласти його до кишені. «Сиди там тихо, поки я тебе не випущу». Інші чоловіки вдерлися всередину. Вигляд у них був винуватий, ніби вони сподівалися побачити тут цілий гурт верескливих голих жінок. Я вийшов, поки вони шукали по кабінках, і почув голос Берта. «У вентиляторі є дірка. Мабуть, він проскочив туди». «З'ясуй, куди вона веде!» – почув голос Штрауса. «Збігай на другий поверх, на другий поверх!» – мовив Немор. «Я спущуся у підвал!» Вони обидва вибігли з жіночої туалетної кімнати і сили пошуку розділилися. Я пішов за групою Штрауса на другий поверх, і вони спробували з'ясувати, куди саме веде вентиляційна шахта. Коли Штраус і Вайт та ще з півдесятка інших чоловіків повернули праворуч у коридор Б, я повернув ліворуч у коридор С, сів на ліфт і доїхав до своєї кімнати. Я зачинив за собою двері і поляпав по кишені. Рожева мордочка із білим пушком визирнула назовні і роздивилася навкруги. "Я лишень спакую речі", сказав я. "І ми негайно заберемося звідси. Лише я і ти. Двійко створених у лабораторії геніїв". Я попросив коридорного віднести мою сумку і магнітофон у таксі, яке чекало мене внизу. Я вийшов через обертові двері з приятелем у кишені. У мене був квиток до Нью-Йорка, дійсний сюди й туди, треба було лишень поставити дату. Замість повернутися до своєї кімнати, я планував винайняти номер у готелі на декілька ночей. Я скористаюся ним як базою для операцій, доки знайду собі мебльовану квартиру десь у центрі міста. Я планував оселитися поблизу від Таймс-сквер. Розповівши про це, я почувався дещо краще, навіть трохи дурним. Я не знаю, чому так розгнівався і що роблю у реактивному літаку, який летить до Нью-Йорка з Елджерноном у коробці для черевиків під сидінням. Мені не слід панікувати. Помилка Немура не обов'язково означає щось серйозно. Просто не все так очевидно, як вирішив він. Але що ж мені робити? Насамперед, вирішив я, треба відвідати своїх батьків. Якнайшвидше. Можливо, я маю набагато менше часу, аніж сподівався. Звіт 14. 15 червня Наша втеча стала знахідкою для газет, а надто для газет бульварного змісту. На другій сторінці Daily Press була опублікована моя давня фотографія і малюнок миші. Заголовок матеріалу повідомляв «Дебіл геній і білий миш шаленіють від гніву». Немур і Штраус нібито сказали, що я перебував у стані надзвичайної напруги, але, безперечно, скоро я повернуся. Вони запропонували винагороду у 500 доларів за Елджернона, не здогадуючи, що ми втекли разом. Коли я знайшов наступну історію, опубліковану на п'ятій сторінці, то з подивом побачив світлину моєї матері та сестри. Якийсь меткий репортер добувся й до них. Сестра не знає, де перебуває геній ідіот. Спеціально для Дейлі Прес. Бруклін, Нью-Йорк. 14 червня. Міс Норма Гордон, яка живе зі своєю матір'ю Розою Гордон на 4136 Марк-Стріт, Бруклін, Нью-Йорк, повідомила, що немає ані найменшого уявлення про те, де тепер перебуває її брат. Міс Гордон сказала, ми не бачили його і не чули про нього нічого понад 17 років. Міс Гордон повідомила, що вона вважала брата мертвим до останнього березня, коли директор департаменту психології в університеті Бекмена запитав її дозволу використати Чарлі в експерименті. «Моя мати сказала, що відіслала його до Ворена, державний притулок і тренувальна школа у Ворені, Лонг-Хайленд», – повідомила міс Гордон. «І що він там помер уже через кілька років. Я не мала ані найменшого уявлення, що він і досі живий». Міс Гордон попросила, щоб кожен, кому відомо, де перебуває її брат, сконтактувався із їхньою родиною за їх домашньою адресою. Батько Меттью Гордон, який не живе зі своєю дружиною та донькою, тепер має перукарню у Бронксі. Я хвилину дивився на історію про своїх родичів, а тоді знову повернув погляд на фотографію. Як я можу їх описати? Я не можу сказати, що пам'ятаю обличчя Рози. Хоча сучасна фотографія зроблена дуже чітко, але я й досі бачу її крізь серпанок дитинства. Я знав її і не знав. Якби ми розминулися із нею на вулиці, я б її не впізнав. Але тепер, знаючи, що дивлюся на свою матір, я впізнаю деякі дрібні деталі. А тож, впізнаю. Обличчя тонке, зображене перебільшено чіткими лініями, гострий ніс і гостре підборіддя. І дивлячись на це обличчя, я майже чую її базікання, схоже на цвіріньчання птахи. Волосся акуратно зібране у вузол. Темні очі гостро дивляться на мене. Я хочу, щоб вона мене обійняла і сказала, що я добрий хлопець, і водночас, мені здається, я маю ухилятися від її ляпаса. Побачивши її світлину, я затремтів. Тонке обличчя й у норми. Риси не такі гострі, симпатичні. А втім, вони дуже схожі на риси матері. Волосся, що спадає на плечі. Дещо пом'якшує її. Вони обидві сидять на кушечці у вітальні. Саме обличчя Рози розбудило у мені страшні спогади. У стосунку до мене вона була двома людьми, і я ніколи не знав, ким саме вона буде сьогодні. Можливо, вона відкривала це іншим жестом руки, піднятою бровою, з похмурним обличчям, Моя сестра знала ознаки наближення шторму і завжди перебувала поза його межами, доти доки гнів матері не втихав, але ось мене він завжди захоплював зненацька. Я підходив до неї, щоб вона мене втішила, а вона виливала на мене свій гнів. А іншим разом я міг натрапити і на ніжність, на теплі обійми, на руку, що ніжно куйовдала моє волосся, і погладжувала мені брови, і бачив слова, вирізьблені на соборі мого дитинства. «Він такий, як і інші діти. Він добрий хлопець». Я дивлюся крізь неясну світлину і бачу, як ми із батьком нахилилися над колискою. Він тримає мене за руку і каже «Ось де вона». Ти не повинен торкатися до неї, бо вона дуже маленька. Але коли вона трохи виросте, ти матимеш сестричку, з якою зможеш гратися. Я бачу свою матір у величезному ліжку поруч. Вона бліда і одутла. Її руки безпорадно лежать на прикрашеній орхідеями ковдрі. Вона стривожено підіймає голову. Дивися за ним. Наглядай за ним, Мед! Це було перед тим, як вона змінила своє ставлення до мене. Тепер я розумію, вона так поводилася, тому що не знала, буде Норма схожою на мене чи ні. Лише згодом, коли вона переконалася у тому, що її молитви не лишилися марними і Норма виявила всі ознаки нормального розуму, голос матері почав звучати по-іншому. І не тільки голос. А ще й доторки, погляд, вся сама її сутність змінилася. Це було так, ніби, ніби її магнітні полюси помінялися місцями, і той полюс, який раніше притягував, тепер почав відштовхувати. Я тепер бачу, коли норма розквітала у нашому саду, я перетворився для неї на бур'ян. Мені дозволяли існувати лише там, де ніхто мене бачити не міг у кутках та темних місцях. Побачивши її у газеті, я несподівано відчув до неї ненависть. Було б набагато краще, якби вона не зважала на лікарів, вчителів та інших людей, які так поспішали переконати її, що я дебіл. Було б краще, якби вона не відверталася від мене, даруючи мені щораз менше і менше любові, тоді, як я потребував її більше, який мені сенс бачитися із нею тепер, що вона зможе сказати мені про мене? А про те, мені було цікаво, як вона відреагує на мою появу побачитися з нею і зазирнути назад, яким я був тоді, а може забути про неї, чи заслуговує минуле на те, щоб знати його. Чому так важливо для мене сказати їй, «Мамо, подивися на мене! Я більше не відсталий у своєму розвитку! Я нормальний! Я навіть більше, аніж нормальний! Я геній!» Навіть, коли я намагаюся викинути її зі своєї пам'яті, спогади повертаються із минулого, аби отруїти мене тут і тепер. Ще один спогад. І з того часу коли я вже був набагато старший. Це сварка. Чарлі лежить у ліжку із підтиканою під нього ковдрою. У кімнаті темно, крім тонкої лінії жовтого світла, яка пробивається крізь нещільно причинені двері і проникає крізь темряву, поєднуючи два світи. І він чує балачку. Чує, не розуміючи, але відчуваючи, тому що скрипучі голоси – розмовляють про нього. Щодень він дедалі більше і більше впізнає із стону голосів, що зміст розмови має стосунок до нього. Він майже заснув, але тихі голоси, що долинали до нього, проникаючи крізь смугу світла, піднялися на гучність сварки. Гострий голос матері був близьким до істерії. «Його треба відіслати геть!» «Я не хочу, щоб він жив в одному домі із нею! Виклич доктора Портмена! Скажи йому, що ми хочемо віддати Чарлі до притулку Ворена!» Голос батька пролунав твердо і заспокійливо. Але ж ти знаєш, Чарлі її не скривдить. Яка їй різниця в такому віці?» «А звідки ми знаємо? Можливо, дитині зашкодить жити... Жити в одному домі з таким, як він!» Лікар Портмен сказав, «Бортмен сказав, Бортмен сказав! Мені байдуже, що він сказав!» «Ти подумай, чи зможе вона мати такого брата?» «Я помилялася всі ці роки, намагаючись повірити, що він виросте таким, як всі діти. Я визнаю це тепер. Для нього буде краще, якщо ми відійшли його геть!» «Тепер, коли ти народила її, ти вирішила, що він тобі більше не потрібен!» «Ти думаєш, мені легко?» Чому ти ускладнюєш для мене ситуацію? Впродовж всіх цих років хтось мені казав, що його треба кудись відіслати. Ну що ж, вони мали рацію відіслати його кудись. Можливо, що у притулку із рівними собі він зможе чомусь навчитися. Я більше не знаю, що є правильним, а що хибним, але я знаю одне я не хочу жертвувати донькою заради нього, особливо тепер. І, хоча Чарлі. Не розумів, що між ними відбулося, він злякався і накрився ковдрою із розплющеними очима, намагаючись пронизати поглядом темряву, яка оточувала його. Як я розумію, тепер він по-справжньому не наляканий. Він просто відсахнувся, як та білочка або птаха відсахується від рухливої годівнички. Не самохідь, просто інстинктивно. Світло, крізь прочинені двері, знову приносить мені осяйне видіння. Дивлячись, як Чарлі скулився під ковдрою, мені хочеться заспокоїти його, пояснити, що він не вчинив нічого поганого, але не в його спромозі змінити до нього ставлення матері, аби воно стало таким, як було до народження сестри. Тоді, лежачи у ліжку, Чарлі не розумів, про що вони говорили. Але тепер це завдає мені болю. Якби я міг проникнути у минуле своїх спогадів, я показав би їй, як вона мене тоді скривдила. Ще не час йти до неї тепер. Доти, доки я сам не розберуся, що тоді сталося. На щастя, я забрав свої заощадження із банку, як тільки прибув до Нью-Йорка. На 886 доларів довго не проживеш, але вони дадуть мені змогу трохи отямитися. Я оселився у Кемдем Готел на 41-й стріт за один квартал від Таймс-сквер. Нью-Йорк. Чого я тільки не начитався про нього. Плавильний казан. Багдад на Гудзоні. Місто світла і барв. Годі повірити, що я... Все своє життя жив і працював за кілька зупинок метро від Таймсквер, сквер а був там лише одного разу, і за лісою. Мені важко утриматися, аби не подзвонити їй. Я починав і зупинявся декілька разів. Мені треба триматися якнайдалі від неї. «Скільки плутаних думок, які хочеться перенести на папір!» Я кажу собі, що доти, доки я надиктовую свої звіти на магнітофон, нічого не буде втрачено. Мій звіт буде повним, але нехай він поки що побуде у темряві. Зрештою, сам я перебував у темряві понад 30 років. Але я втомився. Учора в літаку мені не пощастило заснути, і тепер очі в мене злипаються. Завтра я почну диктувати від цієї самої точки. 16 червня Зателефонував Алісі, але поклав слухавку перш ніж вона відповіла. «Сьогодні я знайшов мебільоване помешкання. 95 доларів за місяць. Це більше, ніж я планував витрачати» але воно розташоване на 43-й стріт і 10-й авеню, і звідси лишень 10 хвилин до бібліотеки, а я ж повинен не відставати від свого читання та навчання. Приміщення розташоване на 4-му поверсі, має чотири кімнати і взяти на прокат фортепіано. Господиня квартири сказала мені, що в один із цих днів прокатна служба його забере. Але, можливо, до того часу я навчуся грати на ньому. Елджернон, до речі, приємна компанія. Під час годівлі він займає своє місце на невеличкому столі з висовними ніжками. Він любить сухі крендалі. А сьогодні випив ковток пива, коли ми дивилися футбол на екрані телевізора. Я припускаю, що він вболіває за янки». Я подумаю прибрати більшість меблів із другої спальні і використати кімнату для Елджернона. Я планую збудувати йому лабіринт на три поверхи зі шматків пластику, які можна роздобути майже задарма на міському ринку. Існує кілька варіантів лабіринту, які я хочу, аби він вивчив, аби тримався у формі. Але я повинен знайти якусь іншу мотивацію для нього, аніж їжа мусять існувати іще якісь інші винагороди, аби заохотити його до розв'язання проблем. Самотність дає мені шанс читати і думати, і тепер, коли стали надходити інші спогади, відкрити своє минуле, з'ясувати, хто я такий і для чого народився на світ. Якщо щось піде не так, я матиму принаймні ці спогади. 19 червня Ознайомився із Фейлілмен, моєю сусідкою, через залу. Коли я повернувся додому із бакалійними товарами, то виявив, що замкнув за собою двері і згадав, що передній пожежний вихід з'єднував вікно моєї вітальні із приміщенням, яке було по той бік зали. Радіо грало із гучним даренчанням, тому я постукав. Спершу легенько, а тоді сильніше. «Заходьте, двері відчинені!» Я штовхнув двері і завмер на місці. Біля Мольберта стояла, малюючи картину, тендітна білявка у рожевому лівчику і трусиках. «Пробачте!» – видихнув я, зачиняючи двері знову. Тоді з-за дверей я гукнув. «Я ваш сусід через залу. Я замкнувся зовні квартири і хочу скористатися пожежним виходом, аби дістатись до свого вікна». Двері розчинилися, і вона стояла переді мною і досі у своїй спідній білизні з пензлем у кожній руці і впершись руками у стегна. «Хіба ви не чули, як я сказала, заходьте?» Вона помахом руки запросила мене до помешкання, відіпхнувши ногою ящик зі сміття. «Тільки переступіть через оту купу покидьків!» Я подумав, що вона забула або не усвідомлювала, що була не одягнена, і навіть не знав, в який бік мені дивитися. Я відводив погляд в бік, дивлячись на стіни, на стелю, куди завгодно, аби лише не на неї. Помешкання... Дійсно скидалося на смітник. Тут стояли десятки маленьких складаних столиків, покритих покрученими тюбиками з фарбою, більшість із яких вже висохли і були схожі на засушених змій, але деякі із них іще були живі і сочилися свіжою фарбою. Тюбики, пензлі, банки із фарбою, обляпані фарбами клапті тканини, уламки рам, Обривки полотен, все це стояло, лежало і валялося повсюди. У кімнаті стояв густий запах. Він складався із фарб, ляної олії, живиці, до якого за кілька хвилин додавався запах несвіжого пива. Три роздуті стільниці і брудна зелена кушетка були завалені високими купами одягу, а на підлозі Лежали черевики, панчохи і спідній одяг. Це виглядало так, ніби вона мала звичай роздягатися на ходу і кидати свою одіжку, де доведеться. Тонкий шарпелюки вкривав усе це. «Отже, ви містер Гордон», – сказала вона, глянувши на мене. «Я помирала від бажання побачити вас відтоді, як ви вселилися. Сідайте». Вона спихнула купу одягу з одного зі стільців і кинула її на вже завалену канапу. Тож ви нарешті вирішили відвідати своїх сусідів. Бажаєте чогось випити? А то ви художниця, пробурмотів я із необхідності бодай щось сказати. Мене нервувала думка, що у будь-яку мить вона виявить, що роздягнена, заберещить і побіжить до спальні. Яснове гавно вколо очима, диблячись куди завгодно, але тільки не на неї. «Ви виб'єте пива чи елю? Більш нічого у мене зараз немає, окрім столового хересу. Ви ж не хочете випити столового хересу?» «Я... я не можу тут залишатися», – сказав я, нарешті опанувавши себе і зосередивши погляд на симпатичній родимці на лівій стороні її підборіддя. Я. Я замкнув своє помешкання і поки що не можу до нього потрапити. Я хочу вийти на пожежну драбину. Вона поєднує наші вікна. Звичайно. Виходьте, погодилася вона. Ці паскудні патентовані замки нікуди не годяться. Я замикалася від свого помешкання тричі впродовж першого тижня, коли стала тут жити, і одного разу. Мені довелося півгодини просидіти у залі голій-голісінькій. Я вийшла взяти молоко, і проклятущі двері, гримнувши, зачинилися за мною. Я видерла клятий замок із дверей, а нового і досі не поставили. Я либонь спохмурнів, тому що вона, глянувши на мене, засміялася. «Отже, ти вже побачив, які у нас кляті замки?» Вони зачиняються за тобою, коли ти виходиш у двері, і не вельми добре їх замикають, хіба ні? П'ятнадцять квартирних крадіжок було торік у нашому будинку, і всі – у тих квартирах, що були замкнені. Правда, а мене поки що ніхто не обікрав, хоча двері тут завжди не замкнені. Але їм би довелося добряче попрацювати, аби знайти тут щось цінне». Коли вона знову стала наполягати, аби я випив із нею пива, мені довелося погодитись. Поки вона ходила по нього на кухню, я знову озирнув кімнату. Чого я раніше не помітив, то це того, що частина стіни позад мене була очищена. Всі меблі були зсунуті в один бік кімнати або до центру. І таким чином ця стіна картинь, з якою був обдертий, аби оголити цеглу, правила за картинну галерею. Картини виставлені до самої стелі. Інші були просто складені одна на одну на підлозі. Декілька із них були автопортретами. На двох із них вона була абсолютно гола. Картина на Мольберті, над якою вона працювала, коли я увійшов, Зображала її напівголою і з довгим волоссям, не таким, як воно було тепер, заплетене у русяві коси, вкладені на голові як корона. На картині воно спадало до пліч із частиною її довгих кіс, обкручених навколо голови і вкладених поміж грудьми. Вона малювала свої груди піднятими до гори і з твердими пипками нереально червоного немовлядяни кольору. Коли я почув, як вона повертається з пивом, то швидко відвернувся від Мольберта, спіткнувся об якісь книги і зробив вигляд, ніби мене зацікавив невеличкий осінній ландшафт на стіні. Я відчув полегкість, побачивши, що вона накинула на себе тонкий подертий хатній халат. Хоч він і мав дірки в усіх особливих місцях, я нарешті вперше зміг подивитися на неї прямим поглядом. Не те, щоб вона була вродлива, але сині очі і зухвалий кірпатий ніс робили її схожою на кицьку, що суперечило атлетичним рухам її дужого тіла. Вона мала десь років 35. Вона була тендітна і доволі добре збудована. Вона поставила кухлі з пивом на підлогу з твердого дерева, сіла і підгорнула під себе ноги біля канапи. Тоді... Помахом руки запросила мене зробити те саме. «Я вважаю, що на підлозі сидіти зручніше, ніж на сільцях», сказала вона, цмулячи пиво із кухля. «А як ти?» Я відповів, що не думав про це. Вона засміялася і сказала, що у мене чесне обличчя. Їй либонь захотілося розповісти про себе. Сказала що не захотіла оселитися у Грінвіч Віледж, бо там замість малювання гаяла весь свій час у барах та кав'ярнях. Мені краще тут, далеко від шахраїв та дилетантів. Тут я можу малювати те, що мені до вподоби, і ніхто не прийде, аби посміятися з мене. Ти ж не належиш до насмішників, чи не так? Я знизав плечима, намагаючись не помічати пилюку на своїх Штанях та руках. Думаю, кожен із нас сміється над чимось. Ти ж смієшся над шахраями та дилетантами, ні? Через короткий час я сказав, що волію повернутися до свого помешкання. Вона відсунула від вікна купу книг, і я підійшов до нього, переступаючи через газети і паперові пакети, що були заповнені порожніми пляшками з-під пива. Одного дня зітхнула вона: "Я віднесу їх туди, де це приймають". Я заліз на підвіконня, відчинив вікно і вибрався на пожежну драбину. Перед тим, як це зробити, я повернувся назад і зібрав всі свої покупки, але перш ніж я встиг сказати: "Дякую і до побачення", вона вибралася на пожежну драбину за мною. І я хочу Подивитися на твоє помешкання. Ніколи там не була. Перш ніж ти тут оселився, дві старі маленькі сестри Вагнер не казали мені навіть доброго ранку». Вона пролізла у моє вікно за мною і сіла на підвіконня. «Ну, заходь», – сказав я, поклавши свої покупки на стіл. «Я не маю пива, але можу почастувати тебе філіжанкою кави». Але вона дивилася повз мене. Вона дивилася, широко розкривши очі від подиву. «Боже мій, я, я ніколи не бачила такого прибраного помешкання, як твоє. Хто міг би подумати, що чоловік, який живе сам один, зберігатиме вдома такий порядок?» «Ну, я не завжди був таким», – сказав я, ніби просячи в неї вибачення. Це лише відтоді як оселився тут. Квартира була дуже акуратною, і в мене виникло бажання зберегти її такою, як вона є. Мені прикро тепер, що щось лежить не на своєму місці. Вона сповзла із підвіконня і пішла озирнути помешкання. Слухайно, несподівано сказала вона: "А ти любиш танцювати? Ти знаєш?" Вона простягла перед собою руки і зробила кілька мудрованих па. «Скажи мені, що ти танцюєш, і я буду щаслива, що познайомилася із тобою!» «Лише Фокстрот», – сказав я. «Та й то не дуже!» Вона стинула плечима. «Я обожнюю танці, але мені ніколи не щастило зустріти хлопця, який подобався б мені і був би добрим танцюристом!» Тож я мушу в ряди виряджатися і йти до танцювальної зали у Стардаст. На більшість хлопців, які туди ходять, бритко дивитися. Але у них є плюс. Вони вміють танцювати». Вона зітхнула, роздивляючись навкруги. «А все ж таки, такий порядок, який панує у твоєму помешканні, мені зовсім не до вподоби. Я художник, і ці лінії вбивають мене». Усі прямі лінії на стінах, на підлозі, на кутках, котрі перетворюються на ящики, це як труни. Єдиний спосіб врятуватися від таких ящиків – це добряче хильнути. Тоді всі лінії розгойдуються, стають хвилястими, і я із більшим ентузіазмом дивлюся на весь світ. А коли всі лінії прямі і накреслені, як тут, мені стає погано. Ох! «Якби я тут жила, мені доводилося б постійно напиватися». Несподівано, вона круто обернулася і подивилася на мене. «Послухай, ну, ти не міг би позичити мені п'ятірку до 20-го числа. Тоді приходить чек на мої аліменти. Як правило, цих грошей мені вистачає, але <свісно> минулого тижня я мала проблему». Перш ніж я встиг відповісти, вона скрикнула і подивилася на фортепіано у кутку. «Ой, я грала на фортепіано. Я чула декілька разів, як ти бренькав на ньому і сказала собі, це, мабуть, чудовий хлопець, тож я хотіла зустрітися з тобою навіть до того, як ти до мене прийшов. Я так давно не мала змоги пограти». Вона попрямувала до фортепіано, коли я пішов на кухню, аби приготувати каву. «Приходь іноді пограти на ньому», – сказав я. Не знаю, чому раптом я почав так вільно розпоряджатися всім, що було в моїй квартирі, але тепер у ній було щось таке, що вимагало цілковитої доброзичливості. Я поки що не залишаю двері відчиненими, але моє вікно завжди не замкнене. І якщо мене не буде вдома, ти можеш скористатися пожежною драбиною. Покласти тобі до кави вершки і цукор. Коли вона не відповіла, я зазирнув назад до вітальні. Її там вже не було. Я підійшов до вікна і раптом почув її голос із кімнати Алджернона. «А це що таке?» Вона роздивлялася триповерховий пластиковий лабіринт, який я збудував. Вона роздивилася його уважніше, а потім у неї вихопився захоплений зойк. Модерна скульптура! Прямі лінії із поворотами. Це спеціальний лабіринт, пояснив я. Спеціальне навчальне приладдя для Елджернона. Але вона... Ходила навколо мого лабіринту збуджена і не слухала. Вони схибнулися від захвату у музеї сучасного мистецтва, якби це побачили. «Це не скульптура», – заперечив я. Тоді відчинив дверцята до клітки Елджернона, що були приєднані до лабіринту, і випустив його туди. «О, Боже!» – прошепотіла вона. «Скульптура із живим елементом». Чарлі, це найграндіозніша річ після розбитих автомашин і приварених одна до одної консервних бляшанок. Я намагався їй пояснити, але вона наполягала, що живий елемент війде в історію скульптури. І лише коли я побачив сміх у її диких очах, я зрозумів, вона жартує і дражнить мене. «Це може бути самовідновлювальне мистецтво», – продовжувала вона, – «творчий досвід для аматора мистецтва. Знайди ще одну мишу, і коли вони народять мишенят, самовідновлювальний елемент почне відтворювати сам себе, і твоя праця стане безсмертною, і всі люди, які прагнуть не відставати від моди, будуть купувати у тебе копії, аби мати змогу говорити про твою творчість». «Як ти її назвеш, скажи!» «Гаразд!» – зітхнув я. «Я капітулюю!» «Та ні!» – пирхнула вона, ляснувши долоною по пластиковому лабіринті, де Елджернон нарешті дістався кінцевого ящика. «Капітулюю, це схоже на кліше. Чом би тобі не сказати, що життя – це плутанка лабіринтів?» «Хо, слухай!» «Ну ти ж тучка!» – сказав я. «Звичайно!» Вона обернулася і зробила мені реверанс. «Я все чекала, коли ж ти це помітиш!» Закипіла кава. Не випивши й половину філіжанки, вона хапнула ротом повітря і сказала, що мусить бігти, тому що призначила побачення на півгодини комусь і з ким зустрічалася на художній виставці. «Тобі потрібні гроші!» Нагадав я їй. Вона засунула руку у мій напіврозкритий гаманець і дістала звідти п'ятидоларову банкноту. До наступного тижня, сказала вона, коли одержу чек. Дуже дякую. Вона зім'яла папірець, послала рукою поцілунок Елджернону і, перш ніж я встиг щось сказати, вибралася крізь вікно на пожежну драбину та зникла із виду. Я стояв, проводжаючи її дурним поглядом. Вона збіса приваблива. Вона переповнена життям і збудженням. Її голос, очі, усе в них здавалося запрошенням. І головне, вона жила від мене всього на відстані вікна та декількох щаблів пожежної драбини».